Пісня шоста Зустріч Гектора з Андромахою Бій між Троян і Ахеїв Страшний залишили богове. Та по рівнині то тут, то там Не втихала ще січа. В буйній навалі взаємного Лету з міднокутих В полі широким між течій швидких Сімоенту і Ксанту. Перший еант Теламоній, опора надійних Ахеїв, лави прорвав у Троян і загін свій обрадував світлом, ще й Акаманта убив, найкращого серед Фракіян, сина Евсора, і силою, і зростом могутнього мужа. Перший поверх він Шолома, його густогривого вдарив, лоба пробив він йому, І глибоко в черепу грузло, мідяне вістря, І ту ж мить пітьма йому очі окрила. А Діомет гучномовний позбавив дихання, А сіла, сина Тевтрана, що жив у збудованій гарно-арізбі, Маючи добрий достаток, і приїзню тішивсь людською, Кожному радий у домі, Своїм, що стояв при дорозі, Та ніхто з них на поміч не став, От загибелі злої Не боронив його, і разом Життя позбулися обидва, Він і супутник його, На імення, калесій, погонич, коней баских, Опинилися, раптом вони під землею. Здресай Офелтія, зброю їх зняв Евріал переможно. І на Есепа пішов і Педаса, що їх породила Абарбарея Барбарея, яда при гарному Букуліону. Букуліон же був сином славетного Лаомедонта, старшим в родині, хоч потай на світ привела його мати, з нею овечий пастух, Поєднався коханням і ложим, і завагітнівши, двоє близнят принесла йому німфа.